Stap na die masjid, Abu Huraira al-Anu vertel dat die boodskapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam het gesê. Sal ek jylle inlig oor iets waar dier Allah die sondes uitwis en die geledere in Jannah verhef? Die sahaba het gesê, ja, vertel ons asseblief oor boodskapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hy sallallahu Allahu wa sallam het toegesê, om die woedoe behoorlik uit te voer, ten spuite van moedelike omstandighede, neem veelvuldige stappe in die richting van die moskee, en wacht vir die volgende gebed, nadat jy een gebed uitgevoer het, en dit is al rebaat, en dit is al rebaat,